Так важко, та тільки немає нічого неможливого для того, хто вірує. Віруйте, уповайте і надійтеся, і підіймайтеся всі в облизько спасіння. Кілька хвилин минуло в глибокому мовчанні. «То виходить, пане, ти сам Туровського причту?» – знову спитав Петро. «Ні, парубче, я сам здалека. В одній оні був деяконом у селі Вешняках, що по той бік Вінниці. А ти ж казав, що браття твоє в Турові». По духу, братія, по духу, парубче, а по сану немає вже в мене братії. Настоятеля нашого чесного пан-отця розтерзали, а церкву спалили. Я сам зостався без парафії, тепер моя парафія – вся Україна, а причт не зове товариство. А де ж сім'я твоя, пан-отче? Були ж у тебе дружина, діти? Сім'я, дружина, діти, повторив глухим голосом деякон і понурив скойовджену голову. «Про це не питай, не питай! Прийняв усіх, Господь! Звільнив мене від усіх і вся!» Деякон одвернувся набік і замовк. Мовчав і Петро, побоюючись необережним словом роз'ятрити горе свого спутника, яке знов постало перед ним. «Майже годину так їхали в немовчки!» Нарешті Деякон заговорив до Петра. «Ми вже багато проїхали, скоро кінець лісу, а година ще рання!» Полудень нашому братові час непридатний. Від лісу до Турової ще верстов п'ять переїзду битим шляхом. Пани наші, уніати й офіціали, нишпурять кругом. А я не хотів би зустрічатися з ними, поки що бачились вже. То ми теє звернемо вже в бік, спочинемо, потрапезуємо, а як схилиться сонце до заходу, тоді й виїдемо. Хоч Петровій не зовсім до серця припала пропозиція деякона, та діяти було нічого, і він мусив погодитися. Слово по слову між ними зав'язалася щира розмова. Деякон розпитав Петра, чого він, власне, хоче заїхати в Турову, і почув від нього всю історію з Сарою. Доля нещасливої єврейки глибоко зворушила добре серце деякона – і через годину-другу Петро і Деякон були вже найщирішими друзями. Час пролетів непомітно. Коли, на думку Деякона, сонце мало вже повернути до заходу, він сказав, що пора їхати. Нові приятелі посідали на коней і рушили далі. Ліс незабаром почав рідшати. Через кілька хвилин вони виїхали вже на його злісся і поскакали вузьким польовим путівцем. Проїхавши з півверсти цією дорогою, деякон звернув убік і виїхав з Петром набитий шлях. Ну, тепер, парубче, промовив він півголосом, пильно озираючись кругом, давай швидше, тут до села недалеко, пролетіли б тільки цей перегін. Приятелі підібрали повіддя, попригиналися до коней, деякин тихо свиснув, і коні вихром помчали по рівному шляху, курява, що знялася з-під копит приховала вершників від стороннього цікавого ока. За чверть години перед ними вже розкинулося невелике село, потонули в садках і левадах. Ну, слава Богу, пролетіли, мовив деякон, придержуючи коня, зняв шапку, витер спітніли чело, дихнув разів два на повні груди і додав «З запаху ще повітря!» «Це і є Турова?» спитав Петро. «Вона сама, хлопче, де ж ми розпитаємо про все? А де ж, як не коло церкви, бачиш, люди ще на цвинтарі, відповів Деякон. Зараз тут залишимо коней у мого приятеля Дяка і подамося до церкви. Петро і Деякон звернули в одну з бічних вулиць, залишили коней у привітної дружини Деяконова приятеля і попростували до церкви, завернувши за ріг, вони вийшли на широкий зелений майдан, посеред якої стояла низенька церква. Вона мала надзвичайно убогий вигляд, маленька, дерев'яна, майже вросла в землю. Стіни її зовсім посіріли від часу і ніби вкрилися якоюсь сивою пліснявою. Дерев'яна покрівля поросла мохом і жовтими лишаями, а такий самий дерев'яний хрест, колись позолочений, зовсім похилився, і тільки де-не-де на ньому ще видно було якісь іржаві червонуваті плями. Зелений цвинтар, зарослий густою соковитою травою, оточував церкву. Кілька старих ростовчених могил було видно попід оградою, вздовж якої де-не-де -де схиляли до землі свої зелені віти, верби, торкаючись забутих могилок. Щось надзвичайно сумне було у всій цій картині.